nyomja a lelkünket. Képzeljétek magatokat egy jó kis volánbuszos osztálykirándulásra a 80-as évek közepére, vagy előbbre, amikor a hányós kisgyerek előre ül, aki kap de dalon, mi volt az a szer, amiről én azt gondoltam, hogy hányás ellen van, de nem, az egy altató, addig se hány, amíg alszik. Ilyen <gül> szülők egyik árulása, nem? A, a, a, arra is később jöttem rá, hogy a bárány himlő miatt külön ö, vendégségeket szerveznek, hogy időben kapd el az a te érdeked, de ugye alig várják, hogy itt valaki tüsszögjön, <gül> hogy túlás rajta. Hát vannak ilyen kis fortéok, hogy a gyereknek addig se rókázik. Na jó, de nem ez, nem ez volt a tradicionális világban, vagy nem ez falun a, a pálinkás kenyér? Nem ugyanaz. De, de ugyanaz a, a mechanizmus. Elvileg a törvény tiltja, viszont a családi béke megkövetelik. <gül> <gül> és ülsz ezen a buszon, uh, ugye az első percben kötelező ki, kibontani a folpakos zsömléket, és elkezdeni fogyasztani, és... Uh, Finom kolbásszak terjeng, gazdagabb gyerekek jobb vesznek elő, dánkex, esetleg valami, jóféle almalé, másoknál inkább ilyen 600-szor használt import vagy ausztriai vásárlás során zsákmányolt üveg, fantás üveg, visszazárható tetővel, otthoni teával. De anya lehűtötte, és ekkor előkerül a kis ezüst zacskós ivóléd. Amire ugye átlósan, mint egy, mint egy fegyverként fel van matricázva egy ilyen takonyszerű ragasztóval a szívószál, guztusosan. Már amelyikre. Mert ugye mindig volt olyan közte, amelyiken már nem volt rajta a szívószál, mert azt már, azt már valahol elveszett, és hát ugye ilyenkor a, a kis patszomszédodéről óvatosan megszerezted a szívószálat. Úgy, ahogy egész Budapesten két dísztárcsa hiányzik, de mindenkinek volt már olyan élménye, hogy pont neki nem volt. Vagy az Opel tükrök. Ugye? Igen, igen. Na és ö, megszerzed a szívószálat és megpróbálod kiátszani abból a kis neylónból, ami védi higiéniailag, hát legalább erre gondoltak, de az, a, de az a neylón sokkal erősebb anyagból van, mint a, mint a hegyes kis szívószál, ezért nem tudod vele kiszúrni, hanem így foggal, körömmel kell kikönyörögnöd és kierőszakolnod. És hát bizony ebben éljük az életünket, mert a mai napig, ha bemegyek mondjuk egy ilyen kis ö, Hipermar nagy hipermarketbe, vagy egy kisebb szupermarketbe, vagy egy bármilyen marketre végződő bármibe, akkor a nyolcféle tej, vagy nyolcféle üdítő, rostos üdítő közül, amit árulnak, Hat olyan lesz, amit alig tudsz kinyitni, mert a, a kis körmöddel, vagy a, vagy a nagyon, kis, nagyon kis fogó felületet képviselő kis ezüstfóliát úgy kellett épni, vagy be kell nyomni az ujjaddal, vagy egy ilyen kis bilincsbe, vagy ilyen gyűrűbe nyúlsz bele, ami nem tépi föl, mert megint az van, hogy jobban ragad az ujjadhoz, mint ahhoz, amit le kéne tépnie. Uh -huh. Vagy, vagy vagy nincs is rajta az a kupak szerkezet és egyszerűen egy dobozt nézel, és tudod, hogy ott kéne lennie. Ugye múlt héten kaptunk egy sms a, a műsorban, hogy miért nem írják a teljes dobozon a lejárati időt oda, ahová oda van írva, hogy hova írják a lejárati időt. És erre is az a válasz persze, hogy hát mert a gyártós soron alul van a nyomtatófej, te hülye gyerek, hát akkor tegyétek fölőre. Uh -huh. Mint hogyha a gyártósorhoz kéne alkalmazkodnia a fogyasztónak. Igen. Nem pedig a gyártósort kéne úgy megszerkeszteni a mérnöknek, hogy az a fogyasztónak megfelelő legyen. Volt majd. egy ilyen szlogen, egy villanyborotvához annak idején, amit szellemesnek tartottunk, de pont ugye, karikatúra szerűen nem igaz hogy a forma, amihez az ember kezét tervezték, uh -huh. de hát nem ahhoz tervezték, ezt ugye tudjuk. Uh -huh. Sőt, egyébként ez ugye megbukott, amikor a mobiltelefonok egyre kisebbek kezdtek lenni, és egyszer csak olyan kicsik voltak, hogy egyre nagyobbak kezdtek lenni. Igen, mert a Túltoltuk. Steve Jobs az máshogy állt hozzá, mint ezek a telefongyártók. Telefongyártók azok úgy álltak hozzá, hogy rakjuk bele a GSM technológiát egyre kisebb dobozba. Csak egy idő után a doboz már annyira kicsi lett, hogy már nem volt komfortos, mert ezzel nem számoltak, hogy valójában megvan ennek is a kényelmi határa. Hogy annyira sokáig volt féltégla a telefon, hogy, hogy mindegyik akkori sikeres gyártó, mondjuk a Motorola, vagy, a, vagy, az, vagy az akkori Ericsson, vagy a, vagy a Nokia számára, az volt a célkitűzés, hogy legyen egyre kisebb, és nem láttak, tehát nem volt a, a perspektívájukon egy olyan méret, amin túl már elveszti a kényelmi funkcióját a tárgy, tehát már nincs az az élményed, hogy, hogy van egy telefonod, hanem inkább az az élményed, hogy van valami csipogód, amit már nem tudsz komfortosan használni. Hmm. Hogy ez is ilyen rugószerűen egy picit túlment a jón, és utána visszaszaladt, most, most egy kicsit nagyon visszaszaladt. Nem, ad, de vissza, De nem azért szaladt vissza, nem azért, mert jött Steve Jobs, és azt mondta, hogy, hogy felejtsük el ezt a GSM technológiát. Nem onnan fogok hozzáálni, hogy a, hogy a telefonban megpróbálok egyre intelligensebb szoftvert belerakni, hanem hogy megpróbálom, megpróbálom össze, összezsugorítani a személyi számítógépet olyan méretűre, hogy még plusz egy telefont is belerakok, tehát még egy GSM kártyát is belerakok, és már telefon és számítógép, ez volt az iPhone. És ez hozta a, a, ezt, a, ezt a okos telefonforradalmat. Na, nagyon durva, hogy ezt is neki tulajdonítod, és, és egyébként megérdemelten, de figyelj, valaki el, valami, a közgázon egy előadást tartott egy, egy csaj marketingről, és akkor magyarázta, hogy hát az első MP3 lejátszó, ugye az iPod. És én nézek kerek szemmel, hogy hát négy évvel előtte volt MP3 lejátszom, nem? Az első normálisan működő, ami öt percnél többet bír ki, és kinéz valahogy, és fél rá háromnál több szám, és nem egy szedetvedett szoftver van hozzá, de én az itunes is a mai napig utálom, de az, amit mondjuk 1999-2000-ben egy ilyen MP3 lejátszóhoz 8000 forintért adtak, hogy telepítsd fel a kis Windows kádra, az egy síralombolt. volt, és ugyanez a helyzet az okostelefonnal. 2003 óta használok okostelefont, és az iPhone 2007-ben jött ki, és igen, lehetett tímélezni e egy hétig. Utána ezért nem jön, azért nem jön, ez van, tele, olyan memória nincs, érted? Tehát, hogy, hogy, hogy egy olyan igényességgel állt hozzá csak, hogy a teljes dobozt ki lehessen nyitni. Uh -huh. Mert ezt szeretnénk. Ami a szívószálat illeti, szerintem ott követted el a hibát. Te úgy gondoltad, hogy a szívószálnak a vége az ugye megvan, megvan hegyezve, ugye? Hogy, mert hogy az a szívószálnak a, doboz a vége Arra döfni. való, hogy a doboz, dobozt vele. Mm -hmm. És te úgy gondoltad, hogy azzal majd te átdöföd a fóliát. Csak hát a fóliát azt nem olyan könnyen döfi nem belülről próbáltad a fóliának a szilárdságát megtörni. Ez az ami, vol, az, ami a hiba volt. Kívülről kell megtörni, mégpedig úgy, mm. hogy, hogy perforálsz rajta egy kis hasadékot a fogaddal, aztán meg egyszerűen letéped. Ez a szélét ezért egy kicsit van, megharapod, ott, me, ott elválik, és utána onnantól csak leszakítod. Ezért van ilyen recésre vágva, tudod olyan fodrász ritkítólóval, nem a fodrászokat ritkítja, ö, hanem a párját. Hogy, hogy azok a kis recék mind-mind egy-egy olyan kezdőpont, ahonnan el tudod elvileg tépni. Nekem ne segítsen, nekem itt van a fogam, föltépem is annyi. Ne, ne. ne. ne. Rohadd, rohadd ne. Nekem egy óriási megvilágosodás volt egyszer, amikor Amerikában láttam kibontani egy gyereket, ö, nem, vállják, egy ö, szívószálat, olyan, olyan papírba csomagolt szívószálat, amit addig én úgy bontottam ki szintén, hogy így kitoltam az egyik felét és ő nem, ő fogta a középen, és így ketté húzta. Hmm. És így egy szívószál. Az örök neked. Házóta az, úgy csinálom, és mindig így nézek körbe, most bontom. Figyeld. <templarjá> Aha. És az utasellátó szendvics, amilyen automatában van, vagy ilyen, minden esetre ilyen celofánban van csomagolva, hogy lássad, hogy jó, alaposan kilóg belőle a parizer. kilóg kilóra Igen, kilóg belőle a rántott hús, vagy kilóg belőle a, a a szalámi, Jajá. és, a, és amikor, amikor átveszed, akkor látod, hogy a zsömle nemhogy nincsen megkenve semmivel, nemhogy nincsen benne végig, sincs rendesen vágva, három centére van bevágva a zsömle, abba van belepakolva ez a, ez a bármilyen, Minden, felvágó, bármilyen felvágott, vagy bármi, ami kilók belőle, és az egész egy szélhámosság valójában, egy ilyen Látvány konyha, ami mögött nincsen semmi, csak a nyers zsömle. De ez egy, ez egy kétoldali aljasság, mert te meg, ugye megnézed, hogy mekkora rántott hús van a zsömlébe, pedig a zsömle mindig 12 centi. Érted? Vagy hogy, hogy ma biztos elszámolta magát a szakács, hát akkor én most jól járok. Tehát jól akarsz járni, mert úgy megvan tömve de, de De nem tudsz olyat választani, hogy a nem akarok ma annyira jól járni, mert mindegyik átver. De hogy Tehát az égvilágon át... semmit nem kellene ezzel, se csinálni, csak a, a csak Középre húzni, amit oda tömködött a szélére. Ja, csak hogy mondjam, ebből az is következik, hogy egyáltalán nincsen megkembe az a zömble. és leginkább tud mi következik belőle. Ez a magyar mentalitás, ez a magyar típusú kapitalizmus, ami nem arról szól, hogy én te benned egy ügyfelet látok, akivel hosszú távú együttműködésre törekszem, hanem arról szól, hogy én te benned egy balekot látok, akit itt és most le fogok húzni. Tehát az üzletelésnek az az alapja, hogy te ide többet nem jössz. Nem érdezi, és ez nem is baj. -e arra? Sőt, sőt. Ha te ide többet nem jössz, az azt jelenti, hogy most lehúztalak. Tehát, hogy csak és kizárólag a rövid támú profitban érdekelt, csak és kizárólag abban gondolkodik, el sem tud képzelni másfajta együttműködést, mint az itt és most másiknak a lerántását, és kalkulálja a, az átverésnek a következményeit, kalkulálja azt, hogy soha a jövőben nem vesz igénybe a szolgáltatásomat, és ez az üzleti terv része szomorú. A 0630 20 10909-en szívesen veszünk tőletek olyan élményeket, amik hasonlóan nyomorították meg az életeteket, persze csak képletesen, vagy a mai napig értetlenül álltok az előtt, hogy ezt 40 év alatt senki nem tette szóvá. Folytatjuk azokkal a tárgyakkal, amelyek megnehezítették számunkra a... a az a, mi ez? Az ivóléhez való hozzájutást, a tejhez való hozzájutást, a, amik átvernek az büfének a kirakatában. E -e a Olyan... szalámihoz hozzájutás, a buktában, a lekvárhoz való Na jó, A bukta az egy, az, egy külön, az egy külön téma. Én még buktát talán életemben egyszerettem úgy, hogy így beleharaptam és elkezdődött a lekvár. Legtöbb esetben a felénél kezdődött el, és én mindig úgy éreztem, hogy hát ez az én hibám, rossz, rossz feléről jöttem a buktának. Ja, az, ember ír, magában, az ember rögtön magában keresi, keresi a hibát, tehát ő volt az, aki a rossz feléről kezdett hozzá, mintha az kellemes lenne, hogy a bukta felénél elfogy a lekvár. Tehát, mintha az lenne a megoldás erre, hogy hát a bukta felétől meg már lekvár nélkül eszed. Igen, ugye a, hod, a hoddognál, ugye a klasszikus dognál az alján az egy ilyen 5%-os szemét volt a Sherclian amire már nem jutott virsli, és akkor olyan most gondolkodtál, hogy ha hát, Afrikában megéheznek, akkor most én ezt itt megegyem -e, és legtöbbször kidobtad. De hát az 5% nem a fele. A és világos. egyszerettem szerettem a buktát arról a feléről, ahol volt lekvár, és csodák-csodája, ha jó, ha jó oldalon kezded a buktát, akkor végig lesz benne lekvár. Te okoztad a lekvárt igen, a másik felé. Igen, igen. A Schrödinger lekváriát beleokoztam a másik felébe. Igen, igen. Mondjuk a buktával kapcsolatban nem érheti, nem érheti szemre tehát hogy így ö, lásd be, hogy a nevében benne van. Tehát, hogy egy igazából nem hazudik. Igen. Tényleg? Azt mondja, Horváth Zoltán a Facebookon, hogy a nyitófüles konzerv füle gyakran letörik, és így konzervnyitóval kell kinyitni. Uh -huh. Ugye? Nem uh -huh. kell nálad legyen konzervnyitó, hiszen nyitófülesed van, az a kezedben marad és véged van. Amúgy is egy ilyen érfelvágásra alkalmas eszköz a maga a tető, amikor így kirántod. De ha már si jól sikerült kirántanod, de véletlenül nem egy olyan szemetesbe dobod, amibe előtte fészket raktál puhább dolgokból, akkor alulra kerül, te rádobálod a tojáshéjakat, az ott áll egy napig, és amikor viszed le, akkor alul így szik kinindzsázza a konzervtető, és kiesik minden az öletbe. A, aki, aki, aki nagyon lelken rugott, az László György a Facebookon azt mondja, hogy és amikor ki akarod inni a telj, teljesen az italt, ugye erről az ezüst beszélünk, akkor bele kellett nyomnod a szívószálat az aljáig, és persze, hogy beleesett. Tehát rövidebb volt a szívószál, mint a ennek pedig átlósan volt ráragasztva, úgyhogy elvileg a gyök kettőszörös hosszúsága lehetett volna, de nem. Ezekről a pötti percepszionokról beszélünk, amelyek megkeserítik az életünket, mint a bukta, meg a szívószál. Szóval ezek, ezek, a, ezek a kis idegesítő dolgok, amelyekkel kapcsolatban azt érezzük, hogy át vagyunk verve, ahelyett, hogy a civilizációnak örülnénk, ahelyett, hogy örülnénk, hogy a buktában lekvár van. Igen. Nem tudunk milyen milyennek elégé. Tehát hogy így, így nem tudunk úgy tekinteni be, mikor állna úgy tekinteni a szívószára, mint egy lehetőségre, hogy nem kell letépni a fülét és úgy önteni az arcodba. Nem tudunk úgy tekinteni a legfárra, mint valami, ami plusz, ami így van be. Legalább a felében van lekvár is. Magában nem tud, hogy... legalább. Igen, valahogy nem tudunk így nézni erre, hanem úgy nézünk rá, hogy ugye, tudod, van ez a fogyasztói butaság, meg ez a fogyasztói kényelem, meg ez a fogyasztói arrogancia, hogy nekem ez jár. Nekem jár a lekvár az egész buktába. Nekem olyan szívószáj jár, amit könnyen ki tudok bontani, és utána meg ki tudom vele szívni az egészet. Abszolút ilyen első világbeli problémákat feszegetünk, amikor ülsz és 40 percet vársz arra, hogy felszállj, és akkor már így hogy de mikor megyünk már, ilyen meg, oda kell, nyomani, de kényelmetlen, meg minden, és akkor. És utána mi lesz? Kérdezi Louis CK. Hm? Hogy felszállsz a levegőbe, te senki, szárnyak nélkül, és elvisznek a világ másik felére tíz óra alatt. Tényleg nagyon szörnyű, borzasztó dolgod van. De ez csak arról szól, Már régen, hogy az... két évig mentek hajóval. Ez csak arról szól, hogy az ember milyen nagyon egyszerűen megszokja az új dolgokat, tehát hogy ezeket az új, új vívmányokat, és ö, szocializálódik hozzájuk, és onnantól kezdve ezek beépülnek a homeosztázisba. Hogy a homeosztázis az az állapotot, kedves hallgató, amikor nincsen semmi bajod. Amikor tök jól érzed magad, de nincsen, tehát nem vagy jobban se az átlagosnál, se rosszabbul. Nem kell pisilni, nem kell hányni, nem, nem, kell, nem, kell, nem, nem vagy álmos, tehát nincs az, hogy mindjárt bármelyik pillanatban elalszol, de szomjas se vagy, és sírni se kell. Tehát hogy az a teljesen nyugodt alapállapot, amikor úgy köszi minden, oké, okay, ha megkérdezik, hogy vagy, akkor azt mondod, hogy köz jól, vagy hogy semmi különös. Szóval, hogy ez a homeosztázis. Ez egy olyan állapot, ami tulajdonképpen a nyugodt alapállapot. Na most ebbe a nyugodt alapállapotba bármit adnak neked, az egy napig élmény, a következő nap még egy hozzáadott értéket képvisel, három 4 nap és megszokod, és kvázi beépül a homeosztázisodba. És például az, hogy te repülhetsz szárnyak nélkül, ez nagyon hamar beépült a homeosztázisunkba, és így amikor beülünk a gépbe, akkor rögtön verjük az asztalt, hogy hogy, hogy még nincs itt a martinim, hogy, hogy, még, hogy, hogy még nem működik a légkondicionáló, hogy hogy nincsen wireless internet az égben, Már ahol éppen 1000 méter magasan, igen, sír egy gyerek, vagy én nem, tehát hogy valójában nem tudsz rájönni arra, hogy te tulajdonképpen csak egy felegyenesedett majom vagy, amelyik így közösen akkora intelligenciára jutott, egy olyan, olyan magas civilizációs nívóra jutott, hogy most már szárnyak nélkül repül, és a bolygó egyik feléről a másikon van, 16 óra Igen, semmit nem tett hozzá, tehát ő nem repülőgép mérnök, se nem a Wright-fivérek, se nem Ikaros, érted? Úgy, hogy se, se mítosz szinten, se tudomány szinten, se a saját életének a kockáztatása szintjén nem tett hozzá semmit, csak a panaszkodást, és hát valahol azt gondolom, hogy ezt művelem én most a szívószállal, Lesz. de a szándék a gyártó részéről az, hogy én azt meg tudja minni, És és ezt vitatom, hogy ha ez a szándék, akkor hogy nem tudtuk ezt megoldani? Hát de, ő... Mert amúgy persze facsarhatok magamnak egy narancslét. Igen, de meg, annyira... Meg, meg örüljek, hogy van ivóvíz a csapban. Igen, de annyira meg akartuk oldani? Tehát arról szól itt ez a ez a Nyugat-Balkán, ahol élünk, hogy ezt mi annyira meg akartuk oldani, hogy az a jó ívó lé, jó, legyen? Nekem az az érzésem, hogy volt nekünk ennél fontosabb dolgunk is. Éppen valamit el kellett lopni a gyárból, vagy éppen valami, nem tudom én, vala, valami bajunk volt valami a politikával, vagy az asszonyjal, vagy az Isten tudja, tehát, hogy tényleg annyira rajta voltunk ezen, hogy ez realizálódjon? Mert ha bemész a, az IKEA-ba, mondjuk hasonlítsuk hangunkat a svédekhez, uh -huh. akik hát nem a Nyugat-Balkánon élnek, Ö, ott azt látod az IKEA-ba, hogyha bemész be az IKEA... Ők Észak-Olasz országban élnek. Hogy, hogy, mindenki van, hogy mindenki van dolgozva, de, a, de a, a, ott, ott tényleg a fogyasztói szempontból, tényleg a te, te nézőpontodból van megvizsgálva minden termék, hogyha ott megvásárolod, vannak ilyen monopól termékeik, van a kiáratnál, miután kijöttél a kasszától, van egy ilyen, egy ilyen IKEA-sztór, és akkor ott vásárolhatsz mindenféle élelmiszereket. Na, ott a szívószál, az nem takonyszerű ragasztóval lesz fölragasztva, osztott könnyen ki fogod tudni szabadítani, stb. stb. stb. Tehát azt kell érteni, hogy ez a mi itteni mikroklímánkkal függ össze, hogy mi azt nem tudjuk onnan kiszabadítani. Ez nem a kapitalizmusról szól, hanem ez rólunk szól, ahogyan mi nálunk itt a sió ivó légyárban ez megvalósult, meg realizáltuk a, a, a, a magunk szintjén ezt. Tehát, hogy ez, ez, ez nekünk jár, de azt, azt, azt is látni kell, hogy ezzel a trehánysággal, ahogyan mi élünk együtt jár. Egy csomó előny is, egy csomó előny. Tehát mi, például, sokkal, sokkal, tehát hogy mondjam, Ez a, ez amit rehangságunk, ez ez minket egy csomó vonatkozásban fölszabadít, fölszabadít az alólak kínzó kényszer alól, hogy nekünk már pedig mindent olyan precízen, meg pontosan meg kelljen csinálnunk, mint ahogy a dánok, a németek meg a svédek csinálják. Hát mi nem ilyenek vagyunk. De biztos, hogy jobb, jobbak vagyunk például a szexben. Most, hogy más példát nem mondjak. Tehát, hogy így, ahogy megyünk délre, egyre, kapitali, ö, egyre katolik, katolikusabbak az emberek és egyre kevésbé kapitalisták, egyre kevésbé protestánsak, egyre kevésbé puritának, egyre, egyre, egyre jobban tudnak élni egyre jobban élvezik az életet. Jobban élvezik azt, amit esznek. Jobban élvezik azt, amit isznak. Jobban élvezik azt, amit beszélgetnek. Talán már túlságosan is, úgyhogy milyen jó, hogy mi azért annyira nem lakunk délen. Tehát mi hmm. észak és dél szempontjából a vegyes köretet képviseljük, igen. ezért mi, szeretünk ennyire ilyet rendelni. Mi, igen, mi észak és dél szempontjából keleten lakunk, ezek mi. Szóval, <hállt> hogy, hogy, hogy valójában egyre jobban tudnak élni, viszont egyre kevésbé tudnak legyártani egy rohat. Takony ragasztóval fölragasztott szívószálat Hogy azt megfelelően ki lehessen bontani Tehát ezt kell érteni Ez az érme egyik, illetve másik oldala És hidd el, hogy ott, ahol rendesen Föl tudják ragasztani a szívószálat a dobozra Ott kevésbé tudják élvezni a megívását Annak az ivólének Sziasztok, Dani vagyok És szeretném kérni Sakirától azt a Vaka -vakásat. Dani, jó lenne, ha megértenéd Hogy a kívánság műsor olyan szó összetétel Mint a békeharc Vagy kívánság, vagy műsor. Ez az Önkényes Mérvadó a 90.9 Jazz-in. Gévényi Tibi bácsi nem rendel. Az Önkényes Mérvadóban olyan termékekről beszélgetünk, amelyek értetlenséget váltanak ki belőlünk, de közben azért csak megértettük, hogy nem mindenkinek érdeke az, hogy az a vendég visszajöjjön még valahová. Másrészt meg fogjuk be a szánkat, mert ezek első világbeli problémák, hogy a, hogy, hogy tudom kivarásolni a rostos ütítőt a tasakjából, hiszen van leveszem a boltban a polcról. Meg eleve az a tasak, tehát az a tasak azért van, hogy az olyan higiénés legyen, hogy te nehogy, így, nem tudom, én, megfertőződjé valamivel. Szóval, hogy ezek, ezek civilizációs vívmányok, és az, hogy te nehezebben tudod kiszedni, vagy nehezebben férsz hozzá a szívószálhoz, hát a baktériumok is. Képzeld, ők hogy milyen idegesek, hogy nem tudják kinyitni. Na most látod? Tehát, hogy így, így érted, neked kell kreatívabbnak lenni, mint a baktériumoknak, mert ha nem vagy kreatívabb, és te nem tudod kiszedni, míg a baktériumok sem, akkor hát egyik ötökése lesz. Ezért fogunk tovább maradni a Földön, mint a baktériumok. Bízunk benne. Hát nem. Nem olyan biztos. Teljes képtelenség. De egyébként meg tudod, úgy van ez a dolog, hogy amikor a nap az vörös óriásá válik, és, a, és magába olvasztja a földet, és a földön felperzsel mindent. Akkor mindegy lesz. Akkor bakté... mit tettek le az asztalra a, a baktériumok. baktériumoknak is mindegy lesz, meg a szívószálaknak is, meg neked is. Ennyi. <gül> Addig is, amikor egy kicsit gyomorrontásod van, akkor ilyen 10 millió darab, darabjával veszed be a baktériumokat a kis igen. ampullákból. <gül> igen, igen. Vannak baráti... Mert különben nem <gül> Vannak baráti baktériumok, csak a, csak a, a probiotikum tartalma azt sosem démonizálják. Tehát, ami a baktériumokat, tudod, uh -huh. amikor a perem alatti baktériumokkal riogatnak, akkor ilyen szörnyű férgeket mutogatnak neked, ilyen szörnyű ilyen apró lényeket, ilyen, ilyen, ilyen kis szörnyeket, amelyek így megtámadják a gyerekedet, tehát ilyen háborús pszichózist okoznak neked, uh -huh. hogy te a perem alatt is baktériummentesítsél, mintha az angol vécé, a vízublítéses vécé az nem eleve a baktériummentesítésről szólna, hogy az angol vécének pont az a lényeg, hogy ott nem kell baktériummentesíteni a vízublítést, és a svéci ezt a problémát megoldja ez a mechanizmus. Mérnökileg van kidolgozva? Nem oda, a peremolá igenis juttasd be azt a... Azt a terméket, amit az adott cég forgalmaz, mert el akarja adni, és hogyha nem, akkor a gyerekedet fogják megtámadni a baktériumok. Csak azokat a probiotikumban lévő baktériumokat, azokat a baráti baktériumokat, amelyekkel megsegíted a saját emésztésedet, azokat miért nem ábrázolják? Mert azok jóságos baktériumok, azok ilyen tündebaktériumok. Hát meg önként viszed be a szervezetedben, nem akarod látni, hogy az hogy néz ki egy elektronmikroszkóp alatt. Mondjuk. Na jó, de, mi, de minthogyha a Domestos reklámban elektronmikroszkóp alatt baktériumokat mutogatnának, lehet, Animált, animált, animált szörnyecskéket mutogatnak neked és azok mm -hmm, mm -hmm. ja. de, um, ugyanez a Ugyanez a szevasz paraszt kell a pénzed, de nem kell, hogy visszajöjjél. Üzleti mentalitás jellemzi sokszor a, az ilyen szervezett nyaralás alkalmával a szállodákat. Ugye bejelentkezik az illető, beigszelt egy légkondi, tengerre néző és hát nem a tengerre néz az a szoba, amit kap, és úpon nem jó a pontabban pont abban a szobában, ugye ezt a szobát, ezt minden vendégre megpróbálják rányomni, amikor bejelentkezik, mert meg fog jönni az első hülye, aki nem teszi szóvá, ugye anya, potrohos Katika, az nyomja neki, hogy szóljál, Béla, ez nem olyan, jaj, hagyjuk, hogy örülök, hogy bejelentkeztünk, tudod, benne. ahogy mondtad, a nyaralásnál nem akarsz ilyenekkel foglalkozni. De most a mocskos nem pont, meg. A mocskos hotel pontosan ezzel hát él az, vissza. Az építésénél ezzel él vissza, hiszen egy olyan. De nem is tud másképp viselkedni, mert épít egy hosszúkás szállodát. A hosszúkás szálloda egyik oldala a tengerre fog nézni, a másik nem. És nincs annyi ö, szolgáltató egység, meg negyedik étterem, meg, meg mosoda, meg nem tudom, mi amivel tele tudnád rakni. A hegyre néző, vagy a hegyfalra néző, vagy a parkolóra néző falat, Tehát muszáj lesz ezt a kettőt az árakban diszkriminálod, de még az árdiskrimináció ellenére sem telik meg egyformán a kettő a foglalásoknál, úgyhogy amikor jön a vendég, akkor meg kell próbálnod elsütni, hogy nem azt kapja, amiért fizetett. Csak azt nem mondjad, hogy kötelező átverni a, a vendéget, akkor amikor megmutogatod neki a gyönyörű kilátást, ami a tengerre néz, utána meg odaadod neki a parkolóra néző szobát. Tehát nem kéne mindenkit olyat is, aki a parkolóra fog nézni, azzal hülyíteni, hogy ő meg megkapja a gyönyörű panorámát a tengerre, nem? Tehát, hogy ez, ez talán nem volt kötelező. Tehát, hogy a, még hogyha nem is lehet megépíteni egy hotelt úgy, hogy mindegyik ablaka a, a, a tengerre nézzen, bár az interkontinentált, a, a, a, a hogy hívják ezt most? Merriott hotelt, meg a helyettet, et ami most, ami most nem is tudom, hogy hogy hívnak, hogy mi most a hayat a neve. Szóval, hogy a, azt a három hotelt a Dunaparton meg lehetett építeni, úgy, hogy mindegyik ablaka a Dunára nézzen. Szóval Sofitelnek hívják. Sofiter. A barna színű, az lett az Inter. és a az, az volt az, az, inter. az Inter, az most a Meriot. Na igen, jaj, és jaj. a Sofitel. a Le is azt hiszem Ritz-Karton lett, ugye, ami a BRFK-nak volt az inter. Az, az nem néz a Dunára, viszont a másik három, amiről beszéltünk, az mindegyik ablaka a Dunára néz, és nem kell átverni senkit. Igen, hát viszonylag vékonyra építették, de mindokoltan hát is a telek mére a konyhát, meg azokat az ő üzemeltető egységeket Igen. rakták a túlsó oldalra. De egy bizonyos méret fölött lehet, hogy kell több konyha, meg mit tudom én, 1500 emberre kell reggelit csinálni, de mégsem kell annyival több, hogy meg tud telíteni a szálloda komplett fonákját csak ilyen dolgokkal. Tehát előbb-utóbb is szobák lesznek. Uh -huh. Amúgy ö, hozzájárulunk ehhez azért mi is elég rendesen, hogy, ö, hogy, hogy, hogy ezt kapjuk, mert, ö, mert követelőzünk. Hogy, hogy mi hozzájárunk ahhoz, hogy átverjenek minket a szállodások, mert mi követelőzünk? Ö, azt gondolom, hogy van egy ilyen szolgáltató... Ja nem, hát mondjuk például azzal, hogy lemondjuk a szobát... Ö, emiatt változtak meg a lemondási feltételek és szigorodnak, mert az utolsó pillanatban is úgy gondoljuk, hogy mi nem kötöttünk igazi üzletet, nem kell elmennünk, vagy például ö, emiatt, és ez megint a szállodáknak a svindlie, ilyen 110 okra ö, overbookingolják, túlfoglalják, uh -huh. Uh -huh. mert akkor lesz 92, Mondja egy jó szállodában, mert egyébként egy átlagos szállodának szerintem általában majdnem a fele üres. Vagy akkor ezzel az együtt jár, hogy te, amikor odamész, adott eset lefog... Egy szobát, és nem, nem kapom lesz. meg. Tehát megvannak a szállodák, ahová, ha bejött az élet, akkor átbuszoztatnak, ami nekik ugyan roppant kellemetlennek tűnik, de száz on van a szállodájuk cserébe. Uh -huh. Hát hogy ne érné meg? Uh -huh. Tehát mindig lesz egy hülye turista busznyi ember, akit ilyenkor át lehet vinni, hogy nem tudom, mert nem is muszáj hazudni nekik, hanem egyszerűen vállalni kell a bőrrel a képeden, hogy hát most ez sajnos úgy alakult, hogy... A természetes napi gyakorlat szerint duplán befoglaltunk 25 szobát, és hát úgy néz ki, hogy most egyikőtök sem mondta le, de ezt is csak azért csináljuk, mert amúgy szoktátok mondani. Ez az általános hozzáállás nyugaton. Tehát mindenki veri az asztalt, mindenki mindenkire hörög, mindenki mindenkit utál. A, a, a nagy hal, a kis halat felfalja, a nagyon nagyhal, az teljesen inkorrektan működik, teljesen pszichopátiásan működik, mert csak és kizárólag a saját érdekeire van tekintettel Semmi mi másra. A kisember az meg folyamatosan veri az asztalt, és folyamatosan tühöng, hogy ő miért nem lehet multi, mert ő is multi akar lenni, ő is óriás cég akar lenni, ő is monopól helyzetben akar lenni, ő is a kényekedve szerint akarja a másoknak a szempontjait figyelmen kívül hagyni, csak hát nem teheti meg, mert nem elég nagy hal, ő csak egy kis hal, viszont az öntudata az olyan mértékben forrong, és olyan mértékben éli meg a jogát a szobához, a jogát a szívószálhoz, vagy bármihez, és olyan, olyan öntudattal és olyan, olyan, olyan örjöngő belső érzettel veri az asztalt, mint, aki, mint akinek bármi is jár a létezésben. Vegyünk egy kis levegőt, és menjünk rá az üdülési jogra. A, a mondó vagyok. Az önkényes mérvadóban továbbra is olyan életünket kicsit menkeserítő tárgyakról beszélgetünk, amelyeknek a legyártása során nem biztos, hogy a felhasználásra hegyezték ki a, a kis optimalizált folyamatot. Ilyen a teljes doboznak a nyitókája, a konzervfülecske, ami a kezedben marad, és társai. Azt írja Szabó Edit, hogy vettetek már olyan inox dísztárgyat, ugye ez az ezüst színű ö, cucc, amiről csak dörzsi szivacsal lehet leszedni az árcédulát? Ugye az árcédulát egy csomószor olyan helyre nyomják, ki, ilyen finom könyvek leszedi a bársony borítást. Meg... Jaj, könyörgöm, de azt az árcédulát azt nem csak fizikai eszközökkel, dörzsipapírral lehet leszedni, hanem kémiai eszközökkel, sebbenzinnel, körömlak lak lemosóval. vízzel, hajszárítóval. Le lehet szedni, egy csomó, csomó módja van. Tehát, hogy azért ö, vegyi útja is van ennek, nem csak mechanikus útja. Uh, Dárt Péter írja, hogy képzeljétek, tegnap vettem két liter levegőt a boltban, és a zacskó alján találtam pár chipset is. Jó napon volt. Jó, a chipset azért teszik olyan fölfújt zacskóba, hogy ne törjön össze, mert különben meg csak ilyen morzsa maradna, ami ugye a végén ö, csak a legfalánkabbaknak szokott kelleni. Na jó, de közben, meg a, meg a, a, a, ha én jól tudom, persze nem biztos, hogy jól tudom, az, ami a az acskóban van, az nem levegő, hanem védőgáz. Hát az valamilyen gáz, ami tartósítja, tartósít is, tartósítja uh -huh. azt a csipszet, ami az acskóban van. Tehát, hogy ez nem véletlenül van, és hogyha mondjuk az ha nem lenne, akkor rögtön vákum csomagolva lenne, ami szintén tartósít. <gül> <Egyébként>. <gül> igen, viszont szét is roppantan rögtön, nem van. Az lehet, hogy az lehet, szatyóban. hogy kevésbé, igen, de az lehet, hogy kevésbé mm, tudná megőrizni azoknak a Azoknak a szirmoknak az épségét. Már ha az valakinek szempont egyáltalán. Most én nem értem, mert egyébként nem látom be, hogy miért jobb az, hogyha egy nagy darabban van, mint ha sok kicsiben, hiszen tök ugyanaz. Mert te lehetsz az, aki ezt az alkotást tönkre teszi a harapásával. Ja, értem. Tehát, tehát, hogy eluralod a gyártásnak a, a, a szobrász művészetét uh -huh. egy, egy bakancsal, és uh -huh. ebben van egy élvezet, tehát ezt uh -huh. te kapod a pénzedért. A hangot is, tehát, hogy ezt mérnöki munkával állítják be, hogy hogy roppanjon igen. A Pringles azt például nem is bízza, a véletlenre meg nem zacskózza, hanem ő egy ilyen kartonhengerben rakja. De az meg az amerikaiaknak nyomorítja meg az életét, mert ilyen tenniszlabda tartályba teszi, és ugye az aljáról már különböző módszerek vannak. Hát hogy önteni kell, hát önteni. Nyilván, de akkor ölönöntöd magadat egy tízdek a morzsával is. Na, az az érzésem, hogy itt egy, azért egy kicsit kicsit túlmagyarázzuk ezt, tehát azért <laughs> többet bízhatnánk a homo sapiens, Evolúcióból magával hozott saját kreativitására. Tehát hogy itt biztos, hogy van egy találékonyság, amivel az emberek hozzáférnek az acskó alján lévő chiphez. Uh -huh. A TikTokot is rosszul eszük egyébként, ezt egy képen láttam. Tehát, hogy a. Hát ez egy dolog, de hogy a fedél az egyben a, a tiktakoknak a megállítókája, és akkor azonál meg az az egy, amit meg akar szenni Igen. Aha, tehát ez nem csak egy fedél, hanem az egy szervírozó eszköz. A Mitch Hedberg szerint egyébként a Pringles egy eredetileg teniszlabdát akar gyártani. Gondold, hogy a teniszlabda is két chipsből van, olyan alakú, Aha. Aha. valamiből van összevarva, csak hát mit tudom én, gumi helyett aznap krumplit hoztak, úgyhogy mindegy, vágjátok fel, és csináljuk. Visszatérve a szállodákra, ott, ha véletlenül belecsúszol valamibe, ahová visszamennél mégis, még egyszer, mert tényleg is szobát kaptál tényleg a tengerenézőt, felmerülhet a felmerülhet az igény, hogy esetleg akkor egy nyaralási jogot vásárolsz ott, ha megpróbálnak ilyet eladni. Amivel az én véleményem szerint húsz évre kötelezed magadat, hogy ugyanott fogsz nyaralni. El is adhatod azt a két hetedet is a többivel együtt, amivel rendelkezel, de akkor neked kell verbuválni oda, a látogatókat vagy a nyaralókat, tehát gyakorlatilag fizetsz X millió forintot azért, hogy vagy ugyanott nyaralj, vagy te legyél a, szélszese a szállodának. Ez azoknak a felel meg, akik tényleg 20 évig ugyanott akarnak majd nyaralni, mert beleszerettek, és ez, ez így része az életüknek. Én nem, nem érzem ilyen embernek. nem. Kimeri 20 évre elkötelezni magát egyáltalán, tehát hogy ez is ilyen ilyen <gül> ilyesztő. Tehát itt te a vásáronál magadnak Mi lesz 20 év múlva? Ki lesz el te 20 év múlva? Élsz -e majd 20 év múlva? Egyáltalán, tehát ki költ most arra, amit 20 év múlva? Akart? lenyaralni. Nekem ez nagyon kemény ö, jelenség. Próbáltak ilyet eladni a családomnak is, nekem is, és ö, ismerek olyat, aki tényleg ugyanoda szeret menni, még üdülési jog nélkül is ugyanoda ment x évig, és itt szó nem volt róla, 06302010909 az SMS számunk, üdülési jog, és hát ö, olyan ajándékozás és olyan vásárlás a téma, ahol a korlátozás a tárgya meg az tárgya. Ilyenek az ajándékutalványok is szerintem, hogy megfogod, és akkor azt mondod, hogy hát nekem igen jó ízlésem van, én ebben a boltban vásárolok, itt van 5000 forint, ott vásárol, és te is ilyen jó ízlésű leszel, mint én de ami a legfontosabb, hogy hát nem még se készpénzt adtam, de nem is fetszoltál bele több érzelmi energiát, amely annak a megfigyelésébe, hogy ez az ember minek örülne. Karácsonykor hirdettek a tévében Tigáz utalványt, az arról szól, hogy adja ajándékba <gül> karácsonykor is egy ilyen nagyon-nagyon meghitt csingilingi zene, a szeretteidnek azt, ami a legfontosabb az otthon melegét, így hirdették Aha. és hogy arról van szó, hogy adjál neki ki gáz utalvány, tehát ami arról szól, hogy adsz neki egy ajándékot, amit egyféleképpen tud elkölteni, hogyha befizeti belőle a gázszámlát. De abból ő semmit, tehát nem tudja elinni. Úgy gondolom, hogy ez a nagy kísértés, Igen. ezért nem pénzt adunk. Gondos, Tényleg gondoskodást adsz ajándékba, de még nem a gyám alá helyeztetést. Igen. Hanem azt, hogy, hát haver, próbáld meg idén karácsonykor kihúzni azt, hogy ne a karácsonyfával kelljen befűtenetek. És az a jó, hogy igazából semmi másra nem tudja elkölteni. Legfeljebb nem köszöni meg. Reni vagyok. Én nagyon szeretem a műsort, de... szóval... Uh, a duma. A több zene tenne. Örömmel hallgatom meg a rádió műsoradat, Reni. De ez itt a miénk, és a magunk képére formáljuk. Ez az önkényes mérvadó a 99. jazzin. Nem szolgálunk, formálunk. Kaptunk üzeneteket a 063020909-es SMS számunkra, azt írja a hallgató. Sziasztok! Tudomásom szerint az nitrogén gáz, amivel feltöltik a csipszezzacskót. Hát ezt is megtudtuk. Azért hasznosak ezek, már nem tudom mire. De ezek mire? az SMS-ek, úgy érted? Igen, Jok. hát vagy ezek a chipszek. De ugyanilyen jogos kérdés. Egyébként... Chipsek. Igen, a, a több chipsek. Szóval, hogy, hogy ugye ez az szerintem a kaja. Tehát igazából így tolod bele az arcodba, és így nem bírod abba hagyni, de igazából nem laktat rajta semmit, nem épít rajta semmit, igazából nem felel meg egy fogásnak, rettenetesen sok energia van benne, csak a zsírban, vagy olajban, vagy nem tudom miben, és ilyen nagyon tróger, ilyen nagyon rossz minőségű élmény, miközben képtelenség abba hagyni. Én el se kezdem. Helyes. Szándékosan nem eszem. De részben azért is, mert utálom, a zsíros az ujjában. A majom egy gajjal kipiszkálja a hangját a lyukból, írja Peti, és ezzel arra célosz, hogy merjünk bízni az ember evolúció folytán magával hozott kreativitásával, és hogy higgyünk uh -huh. abban, hogy képes arra, hogy kis, kiszedje a hamajomagajjal ha ki tudja piszkálni hát, a hangját, akkor az ember is talán ki fogja tudni piszkálni azt a cipőt. Ki a doboz szájából a sajtot valahogy majd, majd csak megoldja. Uh -huh. Hát ez szép. Térjünk vissza az ajándékutalványokra. Ugye? Hogy, hogy mondjad. Aj, olyan üzenetet kaptunk, hogy Robi mit tett le az asztalra? Katasztrofális töri diplomát. De nem tudom, miért katasztrofális a töri diploma? Nem a te diploma munkád lehet, hogy katasztrofális, hogyha valaki hozzáfért. Péter biztos hozzáfért. Amit felböfögött a Petőfi hídról, az alapján jobb, ha nem tanít középiskolában. Nem értette a hallgató a mondani valót? a Petőfi hídról. Na hát akkor ő, mondjuk fussunk, fussunk, ne, fussunk neki még egyszer. Ja. A Petőfi híd szerintem nem alkalmas arra, hogy egy költő nevét viselje egy ormótlan, acélhíd, egy acélmonstrum ne egy, nem tudom én, 160 évvel ezelőtt élt költőnek a nevét viselje, akinek a verseit ma is olvassuk, ma is értjük, aki, aki egy, egy, egy, egy humán ember volt, egy író ember volt, egy költő volt, egy bölcsész volt, a lélek mérnöke volt, hogy József Attila szavaival fejezzem ki magam, nem való őróla elnevezni egy hatalmas acélhídat, Azt nevezzék el egy Habsburg főhercegről, vagy nevezzék el egy nagy államférfiról, mint Rákóci vagy Kosút, vagy, vagy. Tehát, hogy, hogy semmiképpen sem alkalmas, és hogyha valaki itt nem érzékeli azt, hogy itt van valami probléma, és egyébként mit tett le az asztalra, katasztrofális töri diplomát, és hadd utaljak arra, kedves Péter, hogy egy katasztrofális magyar diplomát is letettem az asztalra. Már tudnám, hogy hol van ez az asztal, ahova ezeket letesszük. Én folyamatosan keresem ez a, ezt az asztalt, sehol nincs, de mégis mindenhol szembe jön egy Péter, és nem ezt az asztalt. is! Lehet, hogy Péternél van ez az asztal, az ő otthonában. Ó, küldjük a piros hangszórót és az ajándékutalványt. Ö, hova nézzünk ajándékutalványt Péternek? Ugye? Veszel egy, próbálsz ajándékot venni. Van, nekem vannak olyan élményeim, és ilyenkor nagyon örülök. Ezek ilyen apró örömök az életben, amikor március 17-én meglátok egy ajándékot, amit karácsonyra tudom, hogy kinek fogok odaadni, és örülni fog, és pontosan ez hiányzik neki ahhoz, hogy másnaptól minden nap 17 másodpercig arra gondolja, hogy de jó, hogy van ez az izé. Ha? Érted? Ha? És december elsejétől egyetlen ilyen gondolatom sem jön, ezért szoktam felírni. De a, ez általában abból következik, hogy ismerem az illetőt, és szeretem, és szeretném, ha neki jó lenne. Na de hát nem mindenkivel vagyok így, hogy szeretem. Ugye amikor húzunk a kollégákkal, akkor lehet, hogy olyat fogok húzni, akiről azt se tudom, hogy honnan jár be, és mivel dolgozni, Fogalmam, egyszerűen semmim nem kötöd, és ez nem egy rohadékság, hogy őt nem szeretem külön, nem is utálom, hanem nincs vele viszonyom, és ö, már emberi. És ö, akkor jön ez, hogy hát a bögre, tudod, meg ilyen egyszerű megoldások, és ilyenkor jön ö, segítségül az utalványom Azt mondja, hogy figyelj, ebben a boltban van mindenféle, lőd be, hogy mennyit szántál az illetőre, mennyit ér, és adj neki egy ilyen kártyát, és akkor megúszod, a termék az az, hogy megúszod, hogy készpénzt kelljen egy borítékba gyömöszölnöd, mert azért mégsem az orvosod. Én, én, én, meg, azt én meg azt figyeltem meg, hogy a, a könyveket általában azért veszik az emberek, hogy ajándékozzák, nem azért, hogy olvassák. Uh -huh. az, hogy a könyv az kifejezetten egy ajándéktárgy, amit aztán nem olvas el senki, de amikor könyvet ajándékozol, akkor azzal, teszel egy kis műveltségi gesztust magadnak is, meg az ajándékozottnak is. Uh -huh. Tehát kifejezésre juttatod azt, hogy te milyen egy kultúrált ember vagy, és milyen egy kultúrált embernek nézed azt, akinek ajándékot Hát beszél. és ha szóvá tenni, hogy ne haragudj, de nem olvasok, illetve ö, szép nem ilyet fogyasztok, nem, ilyet csak, nem, csak ilyet. tudományos könyvek. Nem, nem vállalja. Kivállal nem, ilyesmit, nem, ilyesmit, nem. ilyesmit senki Sarokba nem vállal. Szorítod, nem mondhatja, hogy rossz. Világos, hát hiszen egy nem olvasta kettő. Ö, nem hazudhatja azt, hogy már olvasta, hiszen ha azt hazudja, hogy már olvasta, azzal csak elrontja a Jézuskát. Tehát most mire jó egy rossz Jézuska? Ez senkinek se kell. Igen, igazából a könyv címe uh, untig elég, amivel teszel egy utalást, hogy nézd, tudom, hogy te nem tudom, uh, hűtőgép szerelő vagy, és megvettem neked a hűtőgépek uh, balról-jobbra című könyvet. És uh -huh. látod mennyire, ho, mire ezt megtaláltam? Te ne tudd meg. Mhm. Uh -huh. Egyébként a piák is ilyenek, hogy anyám még például rendszeresen adtak ajándékba piákat és ezeket a piákat aztán soha senki nem itta meg, hanem tovább ajándékozta ilyen konyakokat, anyámék is, anyám is megkapták ezeket a, ezeket a röviditalokat, azok, amiket aztán tovább ajándékoztak, és soha nem nyíltak ki ezek az üvegek, hanem mindig így forogtak körbe. Uh -huh. És ez, Lehet, hogy valahol kinyílik, de én azt hiszem, hogy az ilyen piás üveg mindenkinek többet ér, mint ajándék, az, az... Sem, mint, sem mint alkohol. Igen, az a zöld Napóleon feliratú, nem tudom amúgy milyen márkájú konyak, a, az, az tipikusan ilyen, de az öt legrosszabb ajándék között ott van a, ott van a bombon megy is, vagy mi az. Vagy hmm? tudod, az, hogy ki, ki eszi azt? Pláne ezt a, ezt a jellegtelent. De a bombon is, hogy egy ilyen, egy ilyen A3-as lapméretű karton valamiben van kilenc darab kis csokika, és tényleg szépen be van csomagolva. De ez úgy hát túl, van, túl van okoskodva, azt hiszem. Péternek felső utalványt ajánlunk, Kedves hallgatók, 0630 2010 909 az SMS számunk, írjátok meg nekünk, hogy vajon igazunk van-e, hogyha feltételezzük, vagy legalábbis hallgatunk a néprélekre, annak tekintetében, hogy rántva minden jobb. Minden jobb. Ez azt jelenti, hogy bármit ki lehet rántani ténylegesen bármit ki lehet rántani, még egy tiktakot is ki lehet rántani. Tehát ténylegesen szerintem nincs olyan dolog a teremtésben, amit még nerántottak rántottak volna ki. Biztos vagyok benne, hogy sumlóigaluskát is kirántottak már, biztos vagyok benne, hogy mindent, kukoricát kirántottak már, mindent. Az egyik barátom a múltkor egy oreót rántott ki és egy Oreo. -t. Érted, hogy a pilóta bezzeg nem ihletett meg ennyire, csak amikor a győri kexüzem felvásárlás közelébe, vagy új tulajdonoshoz kerül, de, de az oreót azonnal kirántjuk meg békönbe tekerjük. Kisütötte békönbe csavarva ezt a kexet. Volt valami unokatestvérem kimesélte, hogy, hogy valami cserediák, valami amerikai cserediák, vagy nem is biztos, hogy cserediák, vagy vendégségben voltak náluk Amerikából, vagy hogy volt. A lényeg az, hogy meglátta a rántott húst, és elkezdett kiabálni az anyjának, hogy anyuka, anyuka, gyere gyorsan, nézd meg, mi van a magdi magdianyus kud csinálni Kentucky Fried chicken Tudtam, hogy, a, tudtam, hogy KFC Kentucky lesz belőle. Kentucky Fried Chicken, tehát hogy az ő számára a rántott csirke az a Kentucky Fried jelenti, tehát uh -huh. az, a, az a a New orleans ugye? Ez a, ez a, ez a, ez a déli, tehát hogy az a, ez a szinte látjuk a nem lelki tudom, szemeink előtt ezt tudom. a 200 kilós néger asszonyt, ahogyan panírozza a csirkecombot, nem? Nem Ja, de kent aki az nem inkább ilyen középső állam kicsit éjszakabbra? Lehet, hogy kicsit Lúziánától kicsit a kicsit nyugatabbra talán. Jó, de hát a... abszolút táptalaja a, a rántott dolgok kevésének, ez a midwest, ugye, igen, a, igen. Ahol, a, ahol a rednek populáció tanyázik, igen, igen. Szóval de hogy szerint. De hogy valójában, <gül> de hogy valójában mindent, mindent, illetve bármit ki lehet rántani. Mi mindent lehet kirántani? 06, 30, <gül> 20, 10, 9, Mi mindent a legabszurdabb dolgokra vagyunk kíváncsiak, amiket láttatok rántva? Ugye a rántás, ugye kétféle rántás van, van a párizsias rántás, meg a bécsi rántás. Hát van a... még pankomorzsás, meg kukorica, izé, szárított kukorica darabos. Nem is társai. tudom, hogy, hogy gondoltam, hogy kétféle van. Elnézés szóval hogy, edet, igen, edet kérem. Igen, szóval, hogy a, a, a párizsiasban nincsen prézli, uh -huh. csak liszt és tojás. A, a liszt tojás prézli kombó az a bécsi rántás, ugye van a bécsi szelet. Ugye a szelettel fejezzük ki azt, hogy ne térjünk most ki a, a, arra, hogy hápog, hápogott, röfögött, vagy bégetett, vagy mit csinált. Igen. Szóval el, elvileg bórjú. Szelet. De szelet eleüdött. El, ele Na, már hogy érjed be ennyivel. És de, de várjál, az egyik ismerősöm posztolta, hogy rántott húsi teszünk, mindegy. Természetesen szűz. Tehát, hogy valakinek te, az, a, az a természetes, hogy az egy szűz darab. De az a van. Igen. igen. Igen. Ez természetes. Természetes. Teh, magától te... értetődik. Ne. Mint az közismert safranek. Igen. igen. De de. Ő... Ettetek ti már rántott fagyit? Az egy bravúr lehet. Nagyon szeretem a rántott vanília vaníliasodóval írja a hallgató. Ez igen, ez, ez burményság. Itt a tejbegríz azért biztos össze van rántva. Mármint mint érted, keményebbre egy picit, hát egy hogy ha, ha érdebb, ha olyan, olyan a, a tejbegríz, hogyha, hogyha elég sűrűre uh -huh. el és utána hagyott kihűlni, uh -huh. akkor az összeáll. Akkor simán kirántod. És akkor nyilván a, a fagyit is valami nagyon keményen fagyott állapotban rántják ki, és amikor tálalják, akkor válik kb. kompatibilisé a borításával. Úgyhogy három perc múlva meg már nem jó. Ilyen a csokimusz, ami egyébként egy bravúr, tehát amit mindig frissen készítenek, lehet, hogy 15 perc mire megkapod, ö, és kívül egy ilyen langyos csokoládé, ö, hát ilyen piskóta-szerű kéreg van, és belül forró így, így kis, kisírja magát a belsejéből. Jancsi azt írja, én legtöbbször elolvasom a könyvet, amit kapok, vagy legalábbis igyekszem. Ha pedig valakinek már könyvet veszek, akkor olyat veszek, amit tudom, hogy szeretni fog. Könyv szerintem jó ajándék, írja Jancsi. Én meg tudod, mit látok? Hogyha minden könyvet elolvasnának, amit ajándékoznak, akkor ö, nem így néznének ki. <há> Kb. az ország népéről beszélek. <gül> Tehát, de nem, nem létezik, hogy azt a mennyiségű könyvet, amit a Libri meg az Alexandra az elmúlt 20 évben vagy 25 évben eladott, azt a mennyiségű könyvet ezekben a három emeletes könyváruházakban, ha ezt elolvasták volna ebben az országban, nem itt tartana az ország. Nem azt mondom, hogy művelődnének, mert a könyv nem feltétlenül a művelődés eszköze, inkább a szórakoztatásé ebben a műfajban szerintem. De hogy a nyelvet esetleg magadénak Tudod, tudhatod, ha elolvasol három könyvet életedben, érted? Vagy, vagy, vagy csak százat, vagy te nem. De a nyelv, nyelv, az írott nyelv használt minőségéből látszik, hogy ezek a könyvek vagy nem kerültek a agyba, vagy egyszerűen nem megfelelő ajtókon kopogtatnak. Azt írja a szírria hallgató rántott Snickers tévéműsorban láttam. Csomagolást le kell venni műsor. előtte, és a végén rárakni a rántott változatra úthulat. Nagyon, nagyon kemény. Jó, mert rán, mert? Eh, kirántott asztal, fiók töltött pisztolyjal, írja Pali. Igen, telki pálmódra elkészítve, igen. Eh, eh, azt írja a szírria hallgató, a Jenki kirántják a Mars-szeletet is. Nincs nagy különbség hát, a Snickershez képest. Eh, Átszivacs rántva a seregben az Altisztnek, 91-ben. Igen, ezt értjük. Megviccelték? Ö, Túró Rudi és finom volt. Rántott Túró Rudi. A Rudi felé egyébként a KFC népe eleve furán fordul, mert maga a túró sem egy bevett dolog náluk. Tehát vannak ezek a vizes, meg vannak ezek a mászkárpónes-szerű ilyen sajt vagy tejkészítmények, de ez a darabos tehéntúró, amit mi, teszünk, mi eszünk, az, az az amerikaiak számára egy ilyen nagy kerekszemű ábrázatot eredményez. Azt írja a hallgató Dávid, Anyukám felszolgáló, és egyszer a szakácsok kirántottak neki egy mosogató rongyot ebédre. Hát ez, hát ez de... a, a, a, a verszályi palota tükörtermébe illő fogás valóban. <gül> Van rántott banán, de inkább sült banán az. Tehát ott, ott megint az, ez valamilyen ázsiai, ugyan kínai, ilyen, kínai. Igen, de ugyan, ugyanúgy ö, olaj, mm -hmm. de nem ugyanazok a dolgok kerülnek rá kívülről. Igen, igen. De, de például, hogyha illatos omlós csirkét kérsz a kínaiban, Aha. az ugyanúgy rántott csirke lesz. Rántás igen, lesz. Igen, rajta, igen, igen. Tojás alapú, de megint másból van egy picit. Talán egy picit. Uh -huh. Na most uh, vegyük a cukrászt, és vegyük a séfet, vagy a szakácsot. Mert mind a kettő készít édességet. Tehát azt kell érteni, hogy vannak péksütemények, amelyek édesek. Ilyen például a túróstáska, ilyen például a bukta. De ezt a pék készíti. Tegektel. Ezeket a pék készíti, Akkor vannak Ö, olyan vannak deszert fogások, amelyeket a sép készít. Mákosguba, kicsit ilyen menza fű, Igen, nem ilyen, ez az jó. Például a Mácos guba ilyen, vagy ilyen a kiskofás, mámi a... Tejbegriz, Tehát van egy csomó olyan Jó. olyan en ennek egy része, Ennek egy része nem található meg mondjuk egy ö, színvonalas ételemnek a... Vagy somlóigaluska. Kínálata. De hogy ez, ez, ha -ha -ha. Ezek, ezek mind olyan édességek, desszertfogások, amelyeket a séf készít. A készít, Hát a, igen. És van, a, és, és van a harmadik kategória, ezek a cukrász sütemények. Ezekhez se a séf, se a pék hozzá szólni, hozzá Tenni, semmit nem tud, ez egy teljesen külön szakma, a, cukr, a cukrászok szakmája, kicsit úgy viszonyul. fogalmazunk úgy, hogy külön embert kíván, nem biztos, hogy képességekben, de időben, ráfordításban is részletesen. Hát szerintem teljesen más képzettséget igényel. Hát szerintem ez egy, ö, ö, szerintem egy sép ne, ne kezdjen hozzá a cukrászüteményhez, mert nem fogja tudni elkészíteni. Azon a von biztos, hogy nem fogja tudni elkészíteni. Hát egy kicsit olyan a viszonya a cukrásznak, meg a szakácsnak, amilyen a kovácsnak, meg az ékszerésznek. Tehát minden a kettő ötvös, de azért egy kovácsolt vaskapú, meg egy, meg egy arany óralánc, vagy egy gyűrű, vagy egy medalion, az azért nagyon nem ugyanaz a kategória. Tehát, hogy ötvös, ötvös mind a kettő, de amikor a séf megpróbál cukrász süteményt, vagy a, vagy a vaskovács megpróbál ékszereket készíteni, abból sok jó azért nem szokott kisülni. Kaptunk üzeneteket, azt írja a hallgató. Miért járnak még mindig Budapesten reklám kis teherautók? Csak az a céljuk, hogy valamit reklámozzanak, és növelik a forgalmat, meg a sűrűséget. Ezeket kéne kirántani, írja István. Vagy a bolygó talábuk alól. Hétvégén puliszkát rántok, írja Sanyi. A, az olyan, mint a polenta. De ilyen lepény, de kásás is egy picit. Nem vagyok nagy rajongója. Ki. Ez a ki. Rögtön jó lesz. Ja, ja, ja nem rántás lesz rajta, hanem panír, írja a hallgató. Na most itt nem értünk teljesen egyet, ugyanis a panír az rántás. Hiszen minden panír rántás, de nem minden rántás panír. Ugye az Te is rántás, a rántás? Az, az, is, az, is, az is rántás, hogyha Meg. a főzelékbe, vagy mondjuk bizonyos levesekbe uh -huh. lisztet raksz, és azzal berántod, uh -huh. viszont, tehát az is rántás, viszont az ugye nem panír, tehát Rántásnak számít az is, hogyha a lisztet a főzelékbe rakod. Rántásnak számít az is, hogyha a lisztet a hús köré vagy a fagyiköré rakod. Csak az már panír is. Érthető. Tehát uh -huh. ha bepanírozod, egyszer... be az rántás is lesz, mert abban liszt lesz. A liszt lesz a kulcsa. A liszt a kulcsa. A ránt DMC is rántás. Azt írja a kedves hallgató. Sziasztok! A cukrászat teljesen más szakma. Végzettségem szerint pék vagyok, pékséget vezetek. Pár éve rám bízták a cukrászatot is, hozzá sem tudtam szólni. Mindent előről kell tanulni. Hát ezt mondtam, igen, hát is. Ez, ez, ez biztosan így is van. Jó, hát ott is Most már biztosak lehetünk. Mind a, két, mind a két szakmában, tehát a szakács mesterségnél, meg a cukrász mesterségnél is olyan állapotváltozásokon mennek keresztül különböző alapanyagok, na de különböző alapanyagok. Tehát az most, egyik 200 féle csokoládé ízt tud megkülönböztetni, a másik pedig fejből tudja, hogy melyik típusú marahús, melyik felén, hány percig sül, hány, hány fokon. De most vegyél alapul mondjuk egy marcipántortát, vagy egy dobos Hány réteg krém, hány réteg tészta, milyen vékony azok a rétegek, és hogy az pont, pont az vágható ami legyen, hogy az... De most nem arról van szó, de, de, de, de hogy mondjam, tehát ez, nem, ez már nem szakács művelet. Na, Igen. érted? Igen. Tehát, hogy ez, ez az ékszerészet szintje, ez nem a ková, vaskovácsolás világa. Igen, hát, és nyilván a vendéglőket, vagy az éttermeket is megkülönbözteti az, hogy kínál le süteményt, vagy csak desszert kínálata van, somlói. Tehát, hogy, hmm. ö, ugye a, hogy a szakácsokra tudjuk-e bízni. Nyilván az ára is ö, meghatározza azt, hogy tudunk-e két ö, munkafázist és két teljesen más foglalkozást foglalkoztatni a konyhában, vagy nem. Ugye a séfet ne keverjük annyira belemerülve mert ő a menüt, meg ö, először megcsinálja ezeket az ételeket, és utána gondoskodik arról, hogy ez a konyha működjön. A a de, hallgató... de azért ő egy szakács jobbára írja hallgató, és, ha, és aki valaha olvasott egy könyvet, az legritkább esetben sem mondja, hogy lefejel köcsög. Jogos. Jogos. Ritkán mondja. És nem azért, mert nem ismeri ezeket a kifejezéseket. Nem azért, mert ennek utána kellett volna olvasni, hogy, a, hogy kiterjedjen erre a, a a szókincse, hanem, hanem, hanem azért, mert felismeri ezt a kulturális argót, én és nem akar csatlakozni ezeknek igen, ez a Igen, ez világos, de én nem, a, nem a, a köcsöggel van a nekem például, amivel nem tudok azonosulni, hanem nem a, a lefejellekkel, fejellek. tehát hogy az, az erőszak az, amihez nem csatlakozom szívesen. Tehát én ordinári módon beszélek, mégsem tartom magamat egy ilyen első vonalbeli sútjónak. Igen, de kétféle, tehát ö, van az ordináriság formai vonatkozása, és van az ordináliság tartalmi. tartalmi vonatkozása. Na, én a tartalmihoz nem szeretnék csatlakozni. Na, meg tar -tar -tar Tartalmival nagyobbak a problémák, és a, tulajdonképpen a, forda, forradalmi, a, a, a, a a formai süttyóságot, sut, hogyha tartalmi igényességgel ötvözöd, akkor eléred a kommunikáció szent gráliát, amely a közérthetőséget ötvözi a közérdekűséggel. Uh -huh. Viszont, hát, hogyha ő, viszont, igen. hogyha rosszul ötvözöd, és a, a formai, formai igényességhez egy tartalmi súlyosság tartozik, akkor csak egy senkiházis snob vagy. <gül> <gül> vannak, ilyen, vannak ilyen kifinomultan kommunikáló erőszaktevők, nem? A Tarantino filmekben mondjuk, vagy a rejtőkönyvekben. <gül> Hannibal, Lecter is Hannibal Lecter is ilyen. Igen, Igen uh -huh. aki imádja a... a tehát nagyon vékonyan kell az emberi májból készült pástétommal megkenni a pirítós. De jó, hogy belekeveredett a beszélgetésbe Hannibal, mert mi mindig kajákról beszélgetünk. Igen. És, és még arra is kíváncsi vagyok, ha már itt érintettük azt, hogy a cukrász az ékszerésznek megfelelő, a szakács pedig a kovács megfelelő, vagy, a, vagy az öt... A, a, a kovács, kovács mester. A kovácsnak megfelelő mester, ha? hogy vajon, vajon melyik véglet helyes egyik se, de hol van a, a középút, ami, ami mondjuk objektíven, tényleg kívülről szemlélve, kijelenthető, hogy ez egy mérsékelt és jól színvonalú étterem, mondom, az egyik, egyik utat, ez a kis vendéglős vagy csárdás vonal, ahova van olyan csárda, a szeretek járni, meg eleve ez a csárda feeling ugye az embernek elkíséri az életét. Magyar, meg, embernek. Meg, nem, magyar embernek. Ha jössz haza egy hét sijelésből, akkor már fékezel mosom Magyaróvárnál, vagy vegyes halom környékén, hogy akkor nézzél be valahová. De ugye ez, ez a hazája a vegyes köretnek, ez a hazája a, a nyolc személyes vegyest állnak. Nehogy valamiről dönteni kelljen, legyen rajta minél több dolog, ami rántva van, de ha nincs rántva, akkor az a minimum, hogy az marhaús, hogy, hogy, hogy, hogy lássam, hogy az. Ö, és akkor anya leeszi a ríst meg az uborkasalát, tehát én leeszem a krumplit meg az ilyen meredekebb pusokat. És ennek, ez egy kicsit ilyen bányászkaja. Azért mondom annak, hogy a kemény munka után megsértődsz, hogyha azon a tálon nincsen elég dolog. Főleg hús. Nem, nem akarod azt a mondatot kimondani hogy a félfogamra sem elég, vagy meg akarsz sérteni ezzel. Tudod, mennyit dolgoztam ma? És hát amúgy tényleg, tehát neki nem 2300 kalória az alapanyag cseréje, mondjuk. Ö, illetve az alapanyag cseréje lehet, hogy annyi, de hogy mennyit dolgozik, nem. arra nyugodtan el, 3500-at, az is biztos. Na most a másik fele ennek, ez a, ez a fine dining, meg biztrokkajállás, ahol mondjuk öt fogás van, de abból kettő ilyen, a műzbush hogy ilyen ö, három szeletretek, mindhármat különböző módon pácoltuk. Figyelje meg az ízkontrasztot, sőt az egyik feketeretek, ez pedig siámiretek, vagy érted, vagy mondd valamit, mert ugye ott ugye póz ott pózolunk az alapanyag különlegességével is, és valóban tágítani kell a, azt, azt a gasztronómiai huszon... horizontot? de iszonyatos fontos szerepe van az európai ságunk felé közelítésben, meg a, meg a kulturálódásunkban annak, hogy, hogy milyen a magyar gasztronómia. Tehát azzal, hogy most kimész a városba és ehetsz 40 helyen, 60 helyen nagyon jót, és nem kettő éterem van, ami erre alkalmas, olyan szinten behúzta az alját is. Hogy, hogy, hogy már teljesen másról beszélünk, alsó szinten is, és ez nagyon fontos abban, hogy az emberek jól érezzék magukat, a, amikor kilépnek otthonról, és hajlandóak elkölteni 2900 forintot, vagy nem tudom. Engem csak az idegesít, amikor ez az étlap modoroskodás mm -hmm. Tehát a, Amikor a finoman beburkoltuk egy... Disz, diszkrét bundába bújtattuk önnek, meg nem tehát, amikor, amikor, amikor ott a, a, már, már az étlapon pózolnak azzal, hogy ők, ők mennyire rokokó, ö, ö, finomságú, és, és részletességű, Ez... és igényességű műalkotás szervíroznak Ezzel... eléd, az, a, a, az, a, az akkora tányéron, hogy fél méter átmérőjű tányéron, három szem valahol középen. A kevered a kettőt szerintem. De, de. Ö, nem, és nem értek egyet. De, de én elhiszem, hogy a minőség nagyon jó, de a mennyiség annyira röhelyes, hogy, hogy nincs az nem. a minőség. egyetértek, és nem is. Amiről te beszélsz, mondjuk az egyik kedvenc haspárti éttermem, az pontosan így kínálja a fogásait. De azt mondja, hogy Józsi bácsi kedvence. Mari mindig behozott egy a hátsó izé, kertből, és levágta. Úristen. Hirtelen megijesztette egy kis lántással, majd apróra vágott hagymát, és csülögött csülkött csomagolt mellé, hogy magára húzhassa, és meg ne fázzon. Tudod, valami ilyen ja, ja. tényleg nagyon modoros, de ez az étterem, ez adagokat kínál, Tehát, és ez az étel is, hogyha ilyen csülök, meg rántott, meg nem tudom, el tudod képzelni, hogy ez inkább a jól lakok és ízeket kapok, és legalább kétféle faj halt meg azért, hogy ez az étel elkészüljön. Ki? Vagy ki? A másik az a, a fél méter átmérőjű tányéron háromszem valami, ott az általában drága, és fogásokat kelleni, nem, ez nem egy tálételes zabálás, tehát egy csülökkel töltött valamit, valamitől azonnal jól laksz. Itt viszont tágítod a horizontodat, és megismersz új alapanyagokat, és egy kicsit kellemetlen, mert olyan, hogy bemész egy étterembe és olyan, mintha leiskoláznának, hogy, ö, hogy, hogy, hogy most akkor ilyen veluté, meg olyan konszomé, azt mondod, miért nem krémleves, vagy miért nem csak leves? Tehát, hogy mit kell, mit kell engem edukálni? Én jöttem enni, és lehet, hogy tudom, hogy mi az minden esetre, olyan elkészítési módszerekkel és olyan alapanyag kombinációkkal ö, ismertetnek meg, ami téged kimenek itt abból a világból, ahol ugyanazt a 21 kaját főzik a háziasszonyok, 40 éven keresztül körbe-körbe. Ennek a két világnak a, a távolságán azért érdemes tornászni. Csak én közben azt is érzem, hogyha ö, ilyen kis falatkákat kapsz, akkor meg kell rendelned nyolc fogást, és hogy a végén ott fogsz, hogy 150 ezer. Vagy 100 tehát, igen, igen tehát hogy, hogy valójában ez egy nagy lehúzás. Igen. És, és, igen. És, szóval, hogy erről ne hallgassunk már. Nem is az, hogy lehúzás, hanem luxus kategória. Tehát ha te ott tényleg egy ilyen, egy ilyen ívet akarsz enni, és, és közben jól lakni, akkor három-négy fogásba beleszaladt, és akkor tényleg fejenként 8-10 ezer forint csak az étel, plusz még a pia, ha meg tényleg olyan helyre mentél, ami lehúzás, vagy nem tudom, egyesével maguktól jönnek ide a marhahúsok még lábon, és közben nem tudom, 18 éves viszkivel locsolják őket, és filmet készítenek az életükről, akkor, akkor tényleg 150-ben van a vége. Ami írja, embertelen. Azt írja kedves hallgatónk Gixer, egy jóházi asszony pék, szakács, cukrász, és még sok minden más is. Nem értek egyet. Egy jó cukrász biztos nem egy háziasszony. Na jó, nem, nem ezzel, ezzel végképp nem értek egyet. Tehát, hogy ez a referencia, ez az elvárás, ez egyszerűen nem létezik, és nem is, nem is elfogadható. Kedves Gixer, ha azt írott, hogy egy jó háziasszony szakács, azt mondom, hogy jó, hát egy konzervatív csávó vagy de az, hogy pék legyen, még kevésbé, hogy cukrász, ez miféle elvárás? A, jó... a sok minden más is azzal egyet értek. Házi... Az tökéletesen igaz, hogy még sok minden más is. De a cukrász és a pék, az nagyon nincs a helyén. Én nagyon nem érzem. A jó házi asszony megszűri a tejet, kérő kisfiának enged inni egyet, ennyi, ennyi a maximum, amit tudok egy ilyen házi asszonyról. Ezt, ezt el tudom, például a jó házi asszony, az vendégül látja a vendégeit, meg megeteti a családját. Nem, nem várom el, hogy egy ilyen csokoládé gömb, amit, amire, amire utána forró narancs zselét öntesz az így szétmájon előtt. De, de, de, de, de, de ez milyen kijelentés az a jóházi asszony szakát cukrász? Ez olyan, azt mondanám, hogy a jóházi úr az autószerelő, mosógép szerelő, visszatévészerelő, villanyszerelő és mérnök. Ne, de teljesen irreális elvárás. Tőlem ne várjon el ilyet senki. Amerikában lehet kapni rántott vajat. Szerintem van olyan rossz, mint a de bár az utóbbi talán még ehetőbb is. Hello, kivel kérem? Ez az önkényes mérvadó, Husser Robertel és Horvátozkárral a 90.9 jazz-én. Én a Mária Néni vagyok. És ki tetszik keresni? Hát akkor versélek, kösse Akkor nagyon rossz számot tetszett hívni. Jó, hívtam én. Ja? Akkor én fodrász vagyok. Én meg a körmös. Hát én nem tudom, mi van a megzórságban, de köszönöm, hogy zavartam, nem akartam, és sen áldja meg fiam. Kaptunk üzeneteket, azt írja a hallgató, rántott tükörtojást, láttam már valahol. Ö, valaki ír nekünk a rántott zsírról. Azt írt, hogy rántott semmi. Ö, Szalai Bence azt írja, hogy rántott semmi. Szeret hideg zsír kirántva, mire a panírba megsül a zsír, kiolvad. Ránto, rántott liszt. Hát Szerintem... Ezek a szélső értékei megvannak a klasszik panírozott rántott cuccoknak, ugye, hogy mi van, ha a tojást, vagy a prézlit, vagy a lisztet rántott ki? Hát a rántott hát a tojás az nem más. Igen, igen. Jó, de mégis egy másik állag. Tehát az meg és utána rántott ki. Világos. Az étteremben, akár csülkös, akár kaviáros kaliber, rengeteg múlik a mellett a pincéren is. Nyelvtörű. Nagyon jól irányba állította egyébként a csülökkel és a kaviárral. Ez a két végpont. Nem nem, is két végpont annyira, mert a csülök alatt azért van még ilyen pörkölt, meg vegyes tál izé, és a kaviár fölött van még ez a szelet különböző tehát. Ez mind a kettő jól hangzik. Igen, meg a, meg a, meg a pisztráng, meg a lazac, meg ilyenek. Egy, egy, egy, egyébként a. Egyébként De ne a... az legyen vele a baj, hogy, hogy drága. Tehát, hogy lehet enni ezekből az alapanyagokból is egy fogást úgy, hogy mondjuk 2200 forint éreszed a, a, a pörköltet, most nekem ne jöjjön valaki, hogy miért nem 1100, és 3500 ér mondjuk a lazacból készült ételt. Szóval, Ki szóval, tudod próbálni, érted? Nem, egyel, uh -huh. nem olyan, hogy életedben nem ettél még lazatot. Szóval a Jani azt írja, hogy az étteremben akár csülkös, akár kaviáros uh -huh. kaliber rengeteg múlik mellett a pincéren is. Nagyon. Hiába a legfinomabb fogások, ha egy kiégett tahó <gül> Viszont akár kifőzdébe is visszamegyek, ha a kiszolgálás is rendben volt, írja Jani. Nem, hát. ezzel nem szeretnék vitatkozni. Szóval, hogy arról van itt szó, egyrészt megkaptuk a nap SMS-ét. A, a, a napüzenete, a napüzenete az, az, mert Facebookon. rávilágít a, a szociál, szociokulturális alapjaira, meg vonatkozásaira ennek a témának. Facebookon érkezett Gellért Gábortól, és úgy hangzik, hogy normál kis vendéglő, tehát ő ez az optimum. Se nem a hatalmas sült grumpiágyon, hatalmas zsíros hús olajos panírban, se nem az élményribanckodás, gasztrobohockodása, uborkafán felkapaszkodott menedzsereknek. Ja, és semmi szomelié. Na igen, ez az, ez az uborka, uborkafán fölkapaszkodott menedzserek, ezt tette a napüzenetévé. Tehát, hogy itt, itt valójában valami olyasmiről beszélünk, amikor a kedves hallgató az uborkafán fölkapaszkodott menedzserekre utal, hogy van, akik nagyon gyorsan lettek gazdagok, olyan gyorsan, hogy a kultúrát nem tudták felvenni annyi idő alatt, és most a pénzük mellé keresnek kultúrát, és így mennek el ezekbe a háromszorosan vagy tizenkétszeresen túlárazott éttermekbe, uh -huh. hogy hatalmas, félméteres átmérőjű tányérokról ö, háromféle retket zabáljanak. Hát, és a cég pénzén sokszor, tehát vannak új gazdagok, de nyugodjatok meg, vannak gazdagok is, és vannak kultúrált gazdagok is, sőt, vannak, akik a kultúrából gazdagodtak meg, bármilyen nehéz elfogadni, hogy nem csak köcsögök lehetnek, pénzes emberek. Sőt, talán ez a, ez a jólét ö, velejárója, hogy nem semmiznek ki tíz évenként, meg ötven évenként, és előbb-utóbb bizony lesz egy olyan réteg, akit hát baromi nehéz nézni, de képű vicces, kulturált, gazdag, fiatal, sportos, és nem én vagyok. Két irány van, amit érdemes itt szembeállítani egymással, a polgári és a burzsoá. Én azt gondolom, hogy a polgári, az ismeri a mértéket. A burzsoá az, az rázni szereti a rongyot. Amikor meglátom a félméteres tányért és rajta a középen a három kis falatot, akkor az összes sejtem üvölt, hogy ez búrsoá. Ez, mm. ez, ez az, ami búrsoá. És amikor meglátom azt, ami polgári, és látom, hogy, hogy nem veszi körül semmi Hazugság, semmi hazugkülsőség, semmi olyasmi, amivel a vendég pózolhat magának, meg a környezetének, meg oda hívhatja azt, akinek jelezni próbálja azt, hogy ő ott találkozik vele, ahol az ő, az, az ő általa elvárt, és, és az a színvonal, és az a, az, a, az, a, az a világ, amit ő megengedhet magának, és amivel ő reprezentálhatja a saját életmódját, meg így önmagát, és ahova, ahova beinvitálhat különböző embereket, hogy azokkal ő ott találkozzon, és akkor az ilyen burzsóák az ilyen helyekre szervezik a találkozóikat így egymásra, hogy így fél tizenkettőre ö, szervez egy embert, délre szervez egy embert, fél egyre egyre, fél kettőre, és így tovább. Tehát, hogy őnek jót van a fogadórái azon a nagyon burzóá helyen, ahol, ahol ő nem is hiszik semmi más, csak ilyen üveges ásványvizeket. És akkor ez az ilyen nem beszélsz, akik a mekinek a sarkában hozzák meg magukat. Én, én, én, nem, én, a... nem, én ezekről a burzó figurákról beszélek, akik az uborkafán fölkapaszkodott ja, menedzserek, ők ahogyan a, a kedves hallgató a, klub, a klubban találkozgatnak, mint a, mint a Jockey Wing. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. figyelj mind a két oldalnak meg mind a két végletből egy picit ha visszaveszel, tehát nem ez a pörkölt parasztos, hogy nesze ugye, ettől uh -huh. parasztos Ö, nem ebben a környezetben vagy az ilyen mellészort piros paprikapor, meg a mások kis gyerek által lenyalogatott fogpiszkálók kidobálva oda az asztal közepére és így vagy hoznak annyi szalvétát, ha hányan vagytok, vagy nem, hót nem érdekli őket, ez az egyik véglet a másik meg tényleg az, hogy a kultúra nélküli oda, a sznopságot elfogyasztani, de ha egy picit beveszel belőle, akkor az alján bája, polgáriassága lesz, a tetején pedig művészet ö, marad. Tehát nem a, nem a sznopság, hanem a konyha művészet. Hát miért hívják így könyörgöm? Tehát, hogy a, a főzésnek és a kiszolgálásnak is beleértve a pincért, a berendezést, az étlapot, a, a menüsort, a séfet, és igen, a borkínálatot is. Az, az lehet, hogy a szomeliétől ö, szemvérzést kapunk, amikor már nem tudom, mikhez hasonlít. A abort, de ha, hadd legyen valakinek tényleg az a szakmája, hogy érzi ezeket az összetartozásokat, mm -hmm. és talán, ez, talán ebben a szakmában is van, aki úgy ajánl összetartozásokat, hogy nem sért vérig azzal, hogy ott pózol ezzel a hülyeségével. én a szomöliét azt egy ilyen nagyon szélhámosnak tartom, egy ilyen nagyon szélhámos dolognak tartom, de erről majd egyszer beszéljünk, mert ez megér szerintem egy... egy önálló ezt Szerintem ezt így szépen megkapargattuk, amikor a, amikor a borozásról beszéltünk a aha a, rántod, a... a rántott velő jutott az eszembe, mint a legbestiális abanyag, <gül> amit kiránthatsz. Tényleg a legbestiálisabb, tehát a cementet kirántod, az se lesz durvá bennél. A, a rántott velő az önmagában a velő valami olyasmi, ami, hát, hogy mondjam, így önmagában fogyasztásra, hát na, nem nagyon alkalmas, hát nagyon kevés velő, nagyon sok pirítóson bí, bír lenni. A, tehát, a káposzta, igen, és amikor, és amikor a töményen a velőt kirántod, az próbáld megenni, tehát, hogy abban nem a lesz sok Tehát, hogy az, az, az, az, az annyira nehéz, az már annyira, tehát az, az, az, már, az már nem embernek való, azt írja a hallgató. Vannak azok az emberek, akik odaülnek a 10 üres asztal közül a leszedetlen asztalhoz, ez vajon miért van? Mi az, ami oda csábítja? Ez, ez az én számomra teljesen világos. Ez arról szól, amiről a bocsánatkérés kötőszóként, ez a kafkai szorongás. Nem fogok a tiszta asztalhoz odaülni, hogy a, a, oda Odaülök a már szétbarmolt asztalhoz, talán azzal nem zavarom meg a pincért. De megzavarod, mert a szemed előtt fogja letakarítani, Világos. és nem, nem, nem egy tiszta helyre jössz. A szállodában is az az élmény egy része, hogy olyan szobába lépsz be, hogy azt hiszed, hogy még a, a bútorboltban vagy. Érted? De nem, nem úgy mész be, hogy a takarító még ott ö, söpörget, meg nem. Igen, igen, igen, igen. Nem de mindenesetre rádizni rendben a. Van ez a ez a azt írja a hallgató. Egyszer egy magyar sztárséfet megkérdeztek, hogy munka végeztével otthon mit teszik. Azt válaszolta, hogy otthon főzök egy jó kis csirkepörköltet. Na most ebből, ebből azért elég, elég sok minden kiderült. Hát ezzel a sztárséf kifejezésre juttatta, hogy mi a véleménye azokról az ételekről, amelyeket készít. Mm, mm, és hogy me, me, mennyire becsüli azokat az ételeket, ha enni kell, nem pózolni meg pénzkeresni velük, hanem hogyha enni kell, és mennyire becsüli a csirkepörköltet, ami a maga egyszerűségében Az, el, az elkészítés egyszerűségéről is itt szó van, de azért tegyük hozzá, hogy ezeket a hagyományos magyar ételeket, amiből mondom, 20-40 valamit amit körbeesznek a háztartásokba, ezt azért egy séf. Étermi színvonalon el tudja készíteni úgy, hogy felismered, ízletes marad, ha akarja, akkor az adag is olyan lehet, hogy utána vissza visszabányászni, de, de kapsz hozzá egy, egy olyan tálalást, hogy nézd, én erre gondoltam, nem pedig, csak így kifolyattam, ahova esett a, a lábosból. Azt írja a hallgató, a velőtömény koleszterin. E, másik hallgató azt írja, két sertéskaraj közé szokták tenni a velőt, és így rántják ki. Ja, és ettől könnyebb lesz? Hát ezzel csak súlyosbítottat könyörgöm. Még két sertéskaraj, plusz a rántás, plusz a velő közte. Tehát én értem, hogy könnyíteni próbáltál a velőn a két sertéskarajjal, de biztos, hogy ezzel tudsz rajta könnyíteni. Köszönjük, hogy velünk voltatok a mai napon. Ez volt a 93. adásunk. Most, most egy kicsit vágjuk a centit, azt Igen, jövő szerdáig. Köszönjük a figyelmeteket. sziasztok! sziasztok.